Člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Měli bratři, milí sestry, vítám vás v bohoslužbě na květnou neděli. Května neděli je vstupný brána do toho nejvýznamnejšího týdne. Ježíš přichází do Jeruzaléma, to si dnes vzpomínáme. A Ježíš chce přicházit k nám, do našich srdce. Proto křesťané slavy Velikonoce sem a tam nějaká malá hrstka lidí, který považuji Ježíše za důležitého pro svůj život. Ale, milí bratři, milí sestry, biblické svědem, svědectví je o číslo větší. To, co se tu stalo, to se nestalo jenom pro tuto hrstku lidí, ale pro celý svět. Bůh se stal člověkem o Vánocích Přichází Bůh sám do tohoto světa. A o velký pátek je Syn Boží vyvýšen nad všechna jména. Proto je pro nás vrchol tohoto roku velký pátek. Víme, že to se netýká jenom nás. To se týká nejvyšších vyšina nejhlubších hlubin. Vstupujme do tohoto týdne. Výsledný věčný Bože, ty jsi vydal svého syna za nás, za všechny na všichniš. Bože, stojíme před tebou uprostřed světa ovládáného násilím a nenávistím se šíří bezpravy a zámotek a stojíme před tebou s holýma rukama, přiznáváme svůj vlastní podíl na stavu tohoto světa. Zachraň nás silou tvé lásky, která je silnější než smrt.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 Z listu apostola Pavla Filipský. Pavel píše, necht je mezi vámi takové smyšlený jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přet na své rovnosti nelpěl nebo sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se jednem z lidí a v podobě člověka se ponížil. Stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemí i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus jest Pán. Vlazu těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Amen. Je zapsáno u Jana v 12. Kamenitoli. Druhého dne se dozvědělo mnoho boudníku, že kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzalé. Vzali palmové ratonesti, šli ho uvítat a volali: Hosana! pořehnaný jenž přichází ve jménu král Izraelský. Ježíš nalezl oslátko a sedl na ní, jak je psáno, nebojí se celosilonská hle, král tvůj přichází sedě na oslátku. Jeho přednici tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven. Tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zásluh, který byl s ním, když vyvolal Lazara za chorobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto mu také přišlo uvítat množství lidů, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. si řekli, Vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za mě. Evangelium našeho Pána Ježíše Vybratři milé sestry, necht je mezi vámi takové smyšlení jako v Kristu Ježíši. To na první pohled působí jako napomínání. A je pravda, že v těch Pavlových dopisů těch napomínání a morálních směrnic není zrovna málo. Ovšem, tady na začátku tohoto dopisu, v druhé kapitule to by trošku překvapilo, a není tomu ani úplně tak. Nechtě mezi vámi takový smýšlený, jako v Kristu Ježíši, to na první pohled působí jako buďte hodný, buďte slušný, jak to pro křesťany se patří. To už se blížíme tomu. Je to na křesťany. Je to o křesťanském životě. A co vlastně jsou křesťany přesně řečeno? No, křesťany nejsou jenom jednotlivě věřící ale jde také o církev, o společenství těch věřících. Ačkoliv to možná bereme často i jinak, ten pašíný příběh, ta je zprávy o Ježíšovém útrpení, o jeho smrti a jeho vzkříšení nejsou určeny jenom pro jednotlivé věříci, ale také pro kolektiv, pro církev. To, co Ježíš utrpěl a co se mu stalo, to je také příběh od církvi. Tak jsme u té druhé otázky, co je církev. Když se díváme na naše malé společenství zde v Bílkově ulici, na ty velmi odlišně různé rody lidí, tak kde je vlastně ten společný jmenovalý, který by nám dopol, dovolil definovat toto společenství, toto sociální těleso. Tak se uchylíme často k tomu, No jsou to přece všichni věříci. Věříme v Boha. A u křesťanů bychom samozřejmě přidali, že tady je v centru Kristus Ježíš Nazarecky. My věříme nejenom v Boha, ale také věříme, že Kristus nám ukáže cestu k němu. Řecký výraz chrystianoj kristovci není úplně původný. Vznikl teprve v sírském Antiochii. Tam byly poprvé nazývány takhle. Vznikl nazývání, kteří se hlásili ke Kristu, kteří vyznávali Ježíše za Mesiáse. Pavel ovšem nezná tento výraz křesťan. Křesťan ve Filipech na začátku svého dopusu oslovuje prostě jen jako svatí. Nebo jinde mluví o těch, kdo žijou nebo kdo jsou v Kristu. Nech je mezi vámi takově smyšlený jako v Kristu Ježíši Toto bychom mohli překládat. Nikoliv jako buďte slušní křesťany, ale buďte vůbec křesťany. Jsme v Kristu i my. No, jsme my svatí vlastně. No, ten český výraz křesťan, ten zase Souvisí se křtem. A ten nám vlastně dovoluje odpovědět kladně na tu otázku, že jsme křtení, pokřtení a proto i křesťané. Vidíme, že není úplně od věci spojovat křesťanství s křtem, to znamená s tou zásadní zkušenosti, na který je založen duchovní život každého věřícího křesťana. Jsme s Ježíšem spojený. Jistě jeho milost i nás zahrnuje. Ovšem, z toho důvodu není ta Pavlova výzva zbytečná. Nechtě mezi vámi takové smýšlený, jako v Kristu Ježíši je otázka na nás, jestli odpovídáme této skutečnosti. Pokud bychom nežili v Kristu, je to celé křesťanství včetně našeho křtu tím do vody. Nechtě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. To takové smyšlení jako v Kristu Ježíši, co to je, to nám Pavel zde vykládá, vysvětluje, přibližuje a to pomoci starou křesťanskou písně, tu se Pavel nevymyslel, ale převzal z církvy, z křesťanské církvy. Působem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, Nibrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se jedním z lidí. Kdybych to vám předšetl ve staré řečtině, možná byste se všímali ten rytmus a, um, této písně, i když tam Rým nehraje roli. Je to písen, který opěvuje Krista. Pro mnoho lidí je křesťan nebo slušný křesťan, nikdo, kdo chce, nebo chce žít bez hříchu nebo kterýmu se to do značné míry podaří. A vždycky s tím spojíme tu představu, že se orientujeme na Boha, a to je nahoru. Že vzhledneme nahoru k Ježišovi, který je našem vzorem, kterého chceme následovat. Ale Pavel nám touto písně připomíná, že cesta k Bohu nevede takovým ideálním způsobem nahoru lidi třeba Boha hledají nahoře v nebi, ale jestli ho najdou? Ne. Najdu ho v tu chvíli, když přijde k ním. A to se stalo v Kristu. Je to ve světě i ve víře. Se běžně se orientovat nahoru. Něco něco si přát, něco se předsevzít vzít předevz... a něco uskutečnit, abychom se tomu přiblížili. Ale žádost je neslučitelná z existence v Kristu, protože On se orientoval dolů. A v náboženství můžeme z touhou po věčnosti a dokonalosti třeba se dobře cítit a nedojdeme k tomu, který nás má rád. Bůh se stal člověkem a když se já si myslím, že musím ho hledat nahoře, tak může se stát, že ho míjí. To vyznání v Krista, které obsahuje ta stará písně, to říká stručně a jasně. On nelpěl být roven Bohu. Nechtěl vládnout Boží království. Nebyla válka, která dobila svět. Ne, nechtěl vykořistit lidi. Nechtěl využívat své možnosti a privilegi, jako Boží syn, on se stoupil. A ti, kdo chtějí žít jako křesťany, vědí, že nemají se orientovat nahoru, ale právě na této cestě za Ježíšem, která vede dolu mohli bychom moderně mluvit o nějakém hnutí, nějakém lidovém hnutí těch křesťanů A nemají nějakou politickou platformu, na kterou se můžou shodnout. Ale to, co toto hnutí vyznačuje je právě směr Ježíšovy cesty. Boží pohnutí dolu svou milosti k Touto cestou mají jít i křesťany. A v podobě člověka se ponížil, stál se poslušným až k smrti a to smrti na kříži. Tato slova mají odpovídat tomu, co prožíváme a děláme a konáme my. Kristus sestoupil a potom byl vyvýšen. Podle Pavla je právě toto náplň do těch historických událostí. Ukřižování a vzkříšením. Sestoupení a vyvýšení. A když se orientujeme na Krista, tak je to vyzva na nás sestoupit s ním. To Nejhlubších hlubin. Kristus není králem, který nedostupný v nebi trůnuje, který je ochráněn a zabezpečen, že není v doteku korupci a pozemských bojů o moci. Ne? To by byla špatná představa. On v těch bojích o moci, v té korupci lidsky opravdu je a vzal na sebe úděl otroka, trpícího, ten, který to všechno odnese. Vstupuje v solidaritě k nám, ale chová se jinak. Apostol tady asi hledal to slovo poslušnost. Ježíš byl poslušný. Tato věta odpovídá vlastně na otázku, proč Ježíš musel zemřít? Protože byl poslušný. Nebylo to proto, že vzhledem k nepříznivým historickým podmínkám nemohl úspět. On šel k lidem na pomoc, byl poslušný, dělal to, co se líbilo Bohu, zatímco účetnici byli překvapeni, neporozuměli, nevěděl, co s tím, opustili ho, zradili ho. A tak Ježíš nemohl už se hlouběj, jenom tam, v hlubinách, mohl zachránit člověka. A tak křesťanská tradice dokonce mluví o tom, že vyvede z pekla i Adama a Evu. Kristus se stoupil a když byl vyvýšen, Vysvobodil všechny, kdo byli zasvěceni smrti. Na tom záleží, milí bratři, milí sestry, že tato, toto hnutí, toto, tento pohyb může určit můj život. I když křest bylo dávno, když od té doby se nic. Obrovského slavného nevykonal, ale jsem s ním spojený. A Pavel říká: Přidá vlastně k této písně, že to nebylo nějaký smrt Ježíšův, ale to byla potutná smrt, to bylo pokletí, bylo to na naše místo. Proto ho Bůh vyvýšel na vše, a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemi. A k oslavě, ke slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. To je ten pohyb nahoru. Jméno nad všemi jmény. Toto jméno opěvuje píseň. Tady líčí intronizaci Mesiáře Ježíše. Bez toho by nebyl vítězem Mesiářem. Tento vládce novy dostává svého, svůj titul, svůj moc od Nebeského Boha. A všechny moci v nebi, na zemi i pod zemi se mu klání. Aklamaci potvrzují jeho intronizaci a klání se mu. Kristus Ježíš je pán. Milí bratři, milí sestry, to se stalo před všemi moci. Možná pro nás, pro většinu lidi neviditelný, ale reálný. On byl králem, stal se králem ne před všemi lidemi jenom, ale před všemi moci. Před, ne, před věřícími a nevěřícími. Nastoupil na trůn Božího syna. Je pánem, tak zní jádro křesťanského vyznání. My ho vyzýváme jako pána světa a tím, že když my se připojíme k tomu vyznání, stává se naším pánem i pánem církve. Svět ho třeba ještě neuznává, ale křesťany už zpívají, i ve velkých bolestech a v nejasných náladách, v rezignaci nebo i v hněvu. Svět ještě neuznává, ale křesťany uspívají. Co Pavel chce říct křesťanům v Filipech je: necht je mezi vámi takový smyšlený, jako v Kristu Ježíši. O to jde o velikonočných svácích. Nejen o to znovu slyšet, co se stalo, že Kristus je Pán. Ale podstatně je, aby se toto děje mezi nebi a nebi a zemí promítalo do našeho života. Abychom Žili opravdu jako božími dětmi. Abychom v našich bohoslužbách zpívali, abychom mohli v životě procitnout radost a svobodu. Abychom svým životem na to odpovídali. Nechtě mezi vámi takový smyšlený jako v Kristu Ježíši. Tak vstupujeme. Do tohoto týdne, aby se příběh Ježíše Nazareckého a příběh mezi Bohem a člověkem stal naším příběhem. Amen. svatý Pane a Bože, pořehnej nám tento týden, kdy budeme rozjímat utrpění a smrt tvého syna. Přichází k nám proto, abychom měli pokoj. Přichází bez moci k těm, kdo jsou posedli moci. Přichází jako chudí k těm, kdo pí na svém blahobytu, on obstojí tam, kde my utíkáme nebo rezignujeme. Dej, abychom ve slověch o kříži rozpoznali tvou lásku, Bože. Ať naše oči uvidí skutečného Krista, ne vyplot naše fantazie, našich došlání, Ať nás opravdu vysvobodí. Ať se nevyhýbáme skutečným problémům našeho světa a na skutečným vyzvám naše doby. Ať vnímáme a následujeme jeho cestu. Prosíme ti za naši církev, za všechny křesťany, Posiluj nás svou lásku na každém místě, kde ti můžeme sloužit. Dej nám potřebnou trpělivost, abychom každý a každá dobrý boj víry dobojovali. Ukaž nám, co můžeme změnit, odchodit a napravit. U sebe v našem okolí. Pozad pomoc, abychom nezapoměl na jiné lidi, ať co blízci, nebo dalekci, kteří trpí nouzi, jsou odkázáni na rychlou pomoc svých blízkých. Dej, abychom ty, kteří miluješ, ty také milovali, ať co naše přátelé, nebo nepřátelé. Prosíme tě za všechny, kdo utíkali před válkou na Ukrajině, ti, kdo jsou na cestách, ty, který ti, kteří nevědí kam, ti, kteří se snaží najít svoje místo mezi námi. Prosíme tě za všechny, kdo jsou zapleteni do boju na Ukrajině. Za ti, kdo páchají zlo. Za ti, kdo si to nevybrali a nevědí, jak z toho uniknout. Za ti, kdo si uchylují k tomu, že se začínají bránit i násilím, protože nevidí jiné východisko. Myslím na všechny oběti, války a násily za ti, kteří je odepřen důstojný život. Za ti, kdo skrývají svůj zámutek a potlačují slzy. Za ti, kdo nevědí, co se má stát. Spolu s nimi. Voláme k tobě. Oči A poštol píše, proto i my, obklopení takovým zástupem světku, všech všechku přítěž i hřích, který se na nás, který se nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo s pohledem upřeným na Ježíšem, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici božího trůnu. Myslete na to, co všechno on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Pořehnej vám, Hospodin, a ostříhej vás. Osvět hospodin tvárstvou nad vámi a bud vám milosti. Obrať hospodin tvárstvou k vám a dej vám pokoj.